боявся втратити репутацію джигіта, а в підсумку – втратити любов. Адже їй не потрібна обережна любов. Любов обачлива, сумнівами та осторогами. Любов, що сама себе боїться. Ніколи нічого не бійся. Іра добре затямила ці слова Кіри Анатоліївни і згадувала їх не тільки у важку хвилину, а й у повсякденному житті нічого не бійся. Відверто йди до своєї мети і тоді доля віддячить тобі за твою сміливість. Нічого не бійся. Живи, як дихаєш, і сама побачиш, наскільки вільнішим та прекраснішим стане твоє життя, а з ним разом станеш кращою й ти. Коли наступного дня він подзвонив. Вона просто побажала йому щасливої дороги. З її мамою він так і не розмовляв. Осе-таки він був не дурний чоловік, і, видно, все зрозумів без зайвих слів. А коли спеціально до Ірининого дня народження 20 січня на самісінькій водохрещі і морозив Київ приїхав Саба, вона попросила в нього вибачення, просила не наполягати на зустрічі, Адже йому потрібна Дружина чиста, віддана, любляча, а вона не годиться на цю роль. Нехай він вибачить її. Вона не та, котру він шукає, а він не той, хто потрібен їй. Він дуже гарна людина і зможе простити її, а вона ніколи не забуде їхні зустрічі. і назавжди збереже в пам'яті його очі, ласкаві, щирі, уважні, які неодмінно знайдуть колись своє щастя. Розділ шостий. Лікусю, Люба, здравствуй! Не вже ми нарешті зустрілися?» Олена ніжно обійняла подругу та поцілувала в підставлену А За ними біля самих дверей маленького передпокою лікіної квартирки стояла Іра із укутаним від морозу букетом квітів. «Привіт, Лікусю, з днем народження!» Іра у свою чергу пригорнулася штукою до ліки і, скинувши з букета паперову шубу, вручила імениниці троянди. «Ой, дівчатка, я така рада вас бачити!» Анжеліка в модному блакитному плеті сяяла свіжістю та красою. Волосся було трохи підкручене і кокетливо закладене за вуха, а губи ледь підкреслені майже безбарною помадою. «Як ти змінилася, лікусю!» вигукнула Іра. «Материнство тобі дуже пасує!» «З ювілеєм, Лікусю! Ти серед нас перше відзначаєш 25-ліття!» Олена простягнула подрузі великий пакет із подарунками. «Ну, не всім щастить уже з першого разу вступити в інститут!» «А вам обом тільки по 23?» запитала Ліка, приймаючи пакет. «Так, Ірі всього місяць тому...» Виповнилося, а мені ще восени, нагадала Олена. Там лікусю вашому малюкові подарунки, адже ми не вітали його в рік. Ви з васю просили тоді почекати. Дякую, дівчатка, Ліка зацікавлено зазирнула в пакет. Ой, який гарненький костюмчик. А це а, дівчатка, французькі парфуми. Ой, спасибі, у мене сто років не було нових парфумів. «Ну, проходьте в кімнату, уже все на столі». «А де Вася і Дмитрик?» – спитала Іра, скидаючи шубку та заглядаючи в кімнату. «Вони вирішили мені зробити подарунок і пішли погуляти, щоб ми з вами могли посидіти самі», – позвалася Ліка з кухні. «Вася переробив якісь старі санчата, і тепер Дмитрикові у них вистачає місце, навіть закутаному в ковдру. Але ж пізніше ми їх побачимо». Допитувалася Олена, умощуючись поруч зірою до накритого письмового столу, з нагоди дня народження висунутого на середину кімнати і перетвореного на обідній. Хотілося б, щоб пізніше. відгукнулася Ліка і за мить з'явилася у дверях з великою кришталевою вазою, у якій стояли подаровані дівчатами троянди. Хоча, думаю, довго вони не затримаються. Холодно на вулиці. Лютий усе таки, а весною навіки не пахне. «А твої батьки?» – знову спитала Іра, взяла відліків важку вазу і прилаштувала її на розі столу, де вже красувався букет яскравих гвоздик.